Am revenit, jocuri de putere, continuăm. Îl avem alături de noi, pe președintele Asociației Românilor din Italia, dar și pe... Oreste, Teodorescu, plin de spirit. Aseară, cred că acum, îi convin orele astea. trebuie să facem o emisiune cu Oreste de la ora 23.15 la ora 00.15 în fiecare da, seară. Îl gând rău. <laughs> bună seara, bună seara, Oreste, bună seara, la doamne, tatălea. Bucura, am bucură, am bucură, îl urmăriți mâine și la PSN News are un interviu bună interesant. Bună seara, domnule Bucura. Eu Iosif Buble, cea mai mare creștere în presă, cu știri pe surse, recunosc că îl citesc de 20 de ori pe zi. Bună seara. Iarem o ceartă ce e de la realitatea.net. Da, ai citești și pe ei de 25 de ori. Și, sigur, Laurențiu Ciocăzanu, bună seara, Laurențiu. A fost, la, fost plecați în Bistrița? A fost în și Foc în Iași, nu? Focșani, Bacău. nu Focșani, Bacău. Și ați ajuns la Bistrița? Redăuții, suntceava. Dar ce ați făcut acolo? Cu călțile. Cu, cu Grigori da. Cartianu? Da, da, da, da. Foarte Revoluție bine e foarte România e la fel și acolo? A Uh, Atentă? Conectată la ce se întâmplă? E o Românie pe care nu o cunoaștem, din păcate, de aici, de la București. O Românie care se mișcă fantastice, puțin în Bucovina. A rămas stupefiat de felul în care se mișcă lucrurile acolo, de legătura sufletească cu românii de, dincolo de granițe. Uh, face, uh, Gheorghe, fruturi acum, nu știu dacă știați, un festival al folclorului în care sărbătoresc uh, Crăciunul împreună românii din coace cu românii de dincolo și părit vechi și părit nou. Except și sunt niște lucruri extraordinare, nu, nu știam de ea dacă nu mă duceam acolo. Să mișcă țara. Degeaba, noi sigur suntem uh, supărați pentru că suntem mereu cu ochii pe ce se întâmplă. pe piața București. Unirii, de a Cotrocenilor exact. și aeroportul da, Topeni. nu dracu chiar atât de negru cum spune tot românul. Și dacă ești din țară și te duci pe la Cluj și pe la tine sau poate mai puțin pe la mine, pe la Târgu Jiu, Dar în Suceava nu a fost până acum niciodată și, repet, am rămas uimit. Chiar mă bucur că nu e așa cum credeam eu că e. E dibi, adică e mai bine. Da, am văzut și eu un studiu foarte interesant, o să-l prezentăm săptămâna viitoare, legat de publicul realității TV, și eu știam că este cantonat puternic în Transilvania, București, uh, Banat și nordul Moldovei, și am văzut că acum, de exemplu, avem un public extrem de masiv în zona Oltenia și zona Dunăreană, care era, deci o să mergem mai mult în zona aia și o să luăm și subiecte din zona aia. Le mulțumesc. Pe rețeta tuturor. voastră este, după părerea mea, una de succes pe termen lung este vorba de jurnalism echilibrat, decent, fără poale în cap, cu întrebări incomode, dar puse pe un ton și normal. Binzat. Și, în general, încercând să păstrezi o anumită decență a dezbaterii publice, ceea ce în România trebuie să recunoaștem în media a lipsit. Da. Rețeta care îi place foarte mult în, în Italia. Nu vorbesc În da, Puteți anunța ce am vorbit, că am promis. Deci puteți anunța public dumneavoastră ca să nu o fac eu. Eu uh, pentru data de 4 decembrie pregătim un mare, un mare eveniment la Roma Și Realitatea și eu voi fi acolo deci, Partener pe patru... media și prezentator și uh, legături directe, duplex, Realitatea TV cu, Vom fi acu Roma. Poate aduc și colegii mei, că uite aici au vin colegii nu, mei a pe să partele... promit acum, pentru că nu... Deci eu voi de fi aici. pe 4 decembrie acolo, dar vă spun că mai aduc câțiva dintre colaboratorii noștri, vă face o surpriză românilor de acolo, pentru că sunt departe de țară, măcar să se întâlnească cu... Dacă nu reușim să contorizăm publicul Realitatea TV din diaspora, e într-adevăr o problemă, dar vă asigur, este mare, imens de mare. Mă bucur să aud asta. Adică în Italia avem peste 400 de mii de telespectatori care ne privesc acum... Prin Dacia TV. Prin Dacia TV. Bucur, și mă. nu mai vorbim de alte țări. Spania. Andria, Spania, unde aveți Îi salutăm o pe toți. Domnule dat. Ciocăzanu, un scurt comentariu pe primele două ore ale acestei seri cu președintele Traian Băsescu și apoi trecem la o analiză bisturiu a ceea ce înseamnă partidele politice înainte de alegeri. E greu să spui în câteva cuvinte ce s-a spus acolo în două ore, Nu? Până la urmă, cred că important este să tragem o concluzie despre Partidul Domnului Băsescu, Partidul Mișcarea Populară, și despre ce șanse are el în alegerile care iată, au loc peste exact o lună de zile. Noaptea asta, practic, începe campania electorală. Punctul meu de vedere, tream Băsescu se află într-o situație dificilă, complicată, cea mai delicată din viața sa de un politic, pentru că din alba a devenit negru sau invers, din negru a devenit alb adică la un discurs uh, pro-justiție pro-lege, pro-stat de drept promovat puternic la tribuna prezidențială și sigur cu ieșiri uh, chiar dure, ferme a trecut la un discurs opus ceea ce inevitabil a debusolat publicul său, dovadă și cota din sondaje de opinie. Cred că la ora actuală M.P. ul e undeva, cum spunea un sociolog, în buza lui 5%. Adică poate să fie și 4, poate să fie și 6. E incert dacă intră sau nu intră în Parlament. Oricum, dacă va intra, va intra la o cotă mică. E surprinzător pentru că te-ai fi așteptat din partea lui Traian Băsescu, un om care a plecat de la Cotroceni cu o cotă, hai să spunem, rezonabilă de popularitate, să facă din acest partid un partid care să crească în opoziție. În general, un partid în opoziție crește, nu scade. PNP-ul său nu cred că are mai mult decât avea pe vremea Elenei Udrea, când a candidat la președinție, ceea ce este un scor prost, foarte prost. Și asta se explică doar prin discursul lui Traian Băsescu de când a plecat la Patul curioceni. Această bulversare a electoratului, bașca sigur de obișnuite de limbaj și la adresa mea personală, dar nu e vorba de mine aici și în special la adresa unor intelectoare marcabili, cum sunt domnii Preșu, Liceanu sau uh, cine uh, a fost uh, cumva asociat uh, lui Traian Băsescu, câte vreme a fost președinte, nu neapărat că au avut un legământ, și că oamenii aceia uh, i-au girat uh, promisiunile, i-au girat acțiunea politică, era una, cel puțin la nivel teoretic, uh, care uh, se pupa, să spun așa pe românește, cu ce aștepta lumea de la un președinte după ani și ani de guvernare PSD. Iată însă că Treabăsescu revine la acele obiceiuri care uh, erau cunoscute înainte de a fi președinte și cred că cu astfel de uh, ieșiri în spațiu public a avut mult de pierdut. Aia nu înseamnă că nu va intra în Parlament. Repet, mi-e greu să spun astăzi dacă el are șanse sau nu, dar are șansa lui și ea este uh, cumva... Extrasă din cea mai rămas din rezerva de a lui Traian Băsescu ca președinte Una peste alta, nu cred că PMP ul va conta foarte mult în această campanie Că vorbim acum de Traian Băsescu Cred că discuția principală să aibă loc în jurul celor care pot să formeze viitoarea guvernare Și aici vorbim de PSD, vorbim Vom de Vom discuta de fiecare partid în parte Iosif Buble, cum a arătat cele spuse de Traian Băsescu astăzi? PMP, șansele PMP. Fiind dânsul primele două ore, vorbim de primul partid, partidul... Da, Trea Măsescu a venit la pescuit, mi s-a părut mie. Pentru că a intrat exact în, anumite în public. Adică la fiecare instituție media merge și pescuiește, încearcă să pescuiască ce mai poate pescui. Schimbările se de limbaj foarte dese, au buimăci pe foarte mulți, dar are încă un foarte bun, mult public al lui, care trebuie mobilizat. E, acum, alegerile astea nu sunt neapărat despre ce va fi, ce zice fiecare partid, ce ofertă are, ci despre prezență, despre mobilizarea la vot. Ori trebuie în băzescă, încearcă să încearcă să-și mobilizeze oamenii și vor să facă cât mai mult să nu supere, mai caută în adâncurile lor și le spune, îmi va duc aminte și de aia, sunt om obișnuit, mai am cu acoperișul ceva treabă, mai am cu, știți, cu familia mea, că nu vreau să o bag în politică. Știți că ei au uitat acolo cu sistemul. Ați văzut că n-au pomenit nume de nimeni, să nu supăr pe nimeni. Adică încearcă să fie așa un om împăciuitor și să pescuiască de peste tot încercând să adune ceva. Acum, cum spuneam, alegerile nu sunt despre ofertele partidelor și cât de mult ne place și să mergem busna peste ei. Aici va fi vorba despre prezența la vot. Eu să-i mobilizez pe ei mei, să vină ei mei la vot nu ceilalți. Adică pare un tip de alegeri în care și sistemul electoral în primul rând și faptul că de mâine nu vor fi niciun fel de banner în oraș. Adică nimeni nu va ști că sunt alegeri. Se și atunci toți oamenii stau să la televizor to sau, merg, presă, ei, sau merg, ei prin, merg ei din casă în casă, ceea ce e foarte greu. Să ai mulți partide mari aici avantajate. Dar Traian Băsescu e în buza tot 5% cum spunea și se spunea mai înainte. Dar e, joacă șansă. Dacă nu intră în parlamentul asta și e pariul lui... Acest PMP, cu siguranță, va începe să dispară și va dispărea dacă va fi cu tot cu moștenirea lui. Și va fi foarte interesant aici, pe lângă Traian Băsescu, că nu vorbim de candidat independent, vorbim și de Elena Uderea, că e candidat independent. Și nu știu pe ce se bazează ea că va intra în Parlament, pentru că aici, după calculele mele, cam trebuie 20 de voturi pe secție în București. Nu știu de unde le scoate. Se, daca... poșet, se vorbește pe surse de tot felul de înțelegeri cu anumite partide, să-i dăm 20 de voturi, numai că nu știu cum poți să faci ca eu PSD-ul să-i donez 10 voturi, sau eu PMP, deci fiecare partidă își trage de la el. Sunt discuții, se negociează se face, da. Dar o scurtă completare, și la ce spuneai tu și dacă când-mi permiți, Zăreș. să rog. Uh, Traian Băsnescu discursul asta mai nou anti-DNA, bă rog, în seara asta n-a fost Nu, a, a nou. fost noua atacat. A, în seara asta, Nici nu știu care, care e cel real Traian Bosescu. e cel din seara asta, când spune păi că nu, susține de o sau da, e mai cel mult de al ieri la altă ieri, nu știu ce, numai puțin. Dar dacă tot a avut discursul ăsta anti-justiție în ultima vreme, sigur, eu poate exagerez când spun anti-justiție, dar a avut ieșiri foarte dure împotriva șefei DNEA, împotriva DNEA-ului uh, ca, uh, ca practică și așa mai departe. De ce n-a lăsat-o pe DNEA Udria să candideze pe listele PMP? Că nu e niciun fel de incompatibilitate. Și niciun cod. Nu? <laughs> Chiar, chiar nu înțeleg de ce nu mai Elena Udrea pe lista de PMP din moment ce discursul să oricum este favorabilă de Udrea și este anti-DNA. E o necunoscută. O întrebare. Nu știu, e interesant oricum. E... Eu sunt mai degrabă sceptic că va intra în Parlament și dacă la o prezență foarte... va fi o prezență foarte mică... Uitălare și era optimiz... adică, optimist. Fel, optimism la... la fel de optimism aici, se că joacă că la 3%. La 3%, Italia... la 3 poți să ai 3%, poți să ai 5%, poți să ai 7%, poți să ai 8%. Perea mea că vor intra și Alde și PMP. Și USR se bate la limită și alianța noastră și UDMR va fi foarte fragmentat votul. Și culmea este că patru dintre formațiuni rup din electoratul uh, PNL. Da, da, dă seama, dacă astea patru nu intră că sunt la buză, oh. ceva formare va fi de reîmpărțeală? De rempărțeală între PSD. PSD și PNL? Uh, Oresti totul. Uh, eu remarc mai mulți treambăsesc în funcție de televiziunile la care prestează domnia sa. Domnia asta este un histrion uh, politic aproape perfect, de asta mi se năzare uneori așa o energie negativă împotriva lui Traian Băsescu pentru că el este foarte bine mobilat ca animal politic, are niște capabilități de comunicare și uh, un repertoriu de persoadare excepțional. Dacă domnia s-ar fi avut o intenție onorabilă și pentru România, dacă ar fi fost un patriot, nu numai declarativ, ci și unul faptic și actant, România ar fi arătat mai bine. Adică Traian Băsescu n-a ratat din incompetență sau din prostie misiunea de lider al unei țări, doar din ticăloșie. Și acum am să revin. Treamă să la RTV e mulat perfect pe publicul și pe așteptarea pe orizontul de așteptare al publicului de la RTV. La B1 se mulează perfect, se simte în mediul lui, cunoaște foarte bine psihologia telectatorilor. Am remarcat. Amuzat, dar și cu plăcere, faptul că el a venit cu temele foarte bine făcute la interviul cu Rareș Bogdan, a cunoscut foarte bine profilul publicului Realității TV, tocmai de aceea el, ca și becaria seară, a adoptat un ton condescendent, elegant, rafinat. Parcă no, era, din nou, că, parcă era din nou președinte. Adică, ce am remarcat, la RTV, la B1 și pe la alte posturi mai promis pe de televiziune, unele ale unor prieteni din partid, este un traian băsesc cu dochier de port, zmar de neurmărit, aproape cocalar, în schimb, când se adresează unui public select și rafinat cum este publicul Realității TV, parcă și amintește de consumul de președinte. Am apreciat chestia asta. El n-a spus nici... aproape nimic greșit în interviul tău. Adică tot ce a spus a fost de bun simț. Dacă ar fi putut să-și păstreze consecvent -a jignit. Alura de, obicei, la de, de post prezine. În stăm Unite, în lumea civilizată un om după ce nu mai este președinte. Uite, Ion nu mă poate suspecta nimeni că am vreo simpatie doamne ferește, din potrivă, chiar am așa o, o energie și mai negativă împotriva Ion Iescu decât al lui tream sau echivalentă. Dar Ion Irescu aș o să fie și un post președinte decent. Emil Constantinescu, ieșind din costumul de președinte, nu s-a ridiculizat foarte tare. Singurul care ne-a uimit pe toți cu diferența între Traian Băsescu un costum de președinte și Traian Băsescu în civilie a fost enormă. Asta a adus hiatusul ăsta foarte mare în electoratul lui. Adică oamenii care au girat, asemenea domnului Pleșiu Iceanu și alți intelectuali de marcă, Patapievici și așa mai departe, care nu l-au girat pe el ca persoană, ci pe el ca ofertă prezidențială și ca program de dreapta, de reconstrucție pe, hai să spunem, valențe etice, morale de progres spiritual și material al unei țări, dar pe cărări corecte, occidentale, pro-europene și așa mai departe. În momentul în care oamenii ăștia au văzut că Dr. Jekyll și Mr. Hyde coabitează într-un mod straniu și sinistru în același personaj, au fugit mâncând pământul. E, și tu, nu? L-ai simpatizat pe treabă să spun când avea un mesaj corect. Da, când avea un mesaj e. cu care ai fi putut să vibrezi și tu. În momentul în care l-ai simțit că nu mai așa... Ai fost la fel de oneșt și ai spus, bă, nu te mai recunosc, parcă ești un Și e mult spus simpatizat, cred că, pur și simplu, trăiam cu toți, atunci într-o atmosferă total nebună, în care ne rupsesem, pur și simplu, ca societate, atunci fiecare s-a dus în tabără în care și s-a părut că e bine să fie. Unii s-au dus într-o tabără total antibăsescă, eu am sunt în tabără aprobăsescă, dar atenție, exact pentru aceste valori de care vorbeai. Lege, competență, dreptate... Uh, democrație. Am de identificat care este maestria cea mai mare lui Traian Băsescu de a descoperi uh, un uh, actant ca prin comparație orice s-ar spune el să uh, aibă o aură triumfătoare. Și atunci el a reușit să își găsească în toată clasa politică pivoți mult mai slab decât el. Și astăzi Traian Băsescu pare și îmi pare rău că tocmai eu trebuie să spun asta pare mai inteligent decât ceilalți parteneri de joc Pare mai inteligent Da, vă rog Nu, uh... Dacă ar trebui să vedem uh, poziția uh, lui Traian Băsescu în momentul de față și ce s-a întâmplat în perioada domniei sale în raport cu diaspora, când s-a construit uh, un perete și s-a început construcția unui perete între societatea românească și uh, românii trăitori în diaspora, observ că uh, încă în ziua de astăzi uh, Traian Băsescu nu face nimic să convingă cumva românii trăitori în afara granițelor, că uh, politicile și programul domniei sale uh, îi poate ajuta cumva. Mai bine spus, uh, ne amintim cu toții, când președintele Traian Băsescu spunea, s-a adresat diasporei, stați acolo, că stați bine. Uh, rămâneți uh, acolo și aveți grijă, respectați legile țărilor unde trăiți. Pentru că îi stătea bine situația așa cum era în momentul respectiv. Diaspora este, era și este în continuare o resursă importantă în ceea ce privește economia națională. Și în ziua de astăzi, când cu toții ar trebui să ne gândim la niște programe de reîntoarcere acasă, la niște programe de reintegrare a românilor din diaspora, iată că nu, nu se întâmplă nici din partea lui președ... Traian Băsescu și nici alți actori politici care în perioada asta sunt pregătiți să intre în campanie electorală. Domnule Bucura. Eu o să fiu destul de scurt a capitolului PMP și Traian Băsescu cu domnul Radeș Bogdan, pentru că vă mărturisesc că știm că vin în seara asta la noastră aici, am citit cu pixul și cu o hârtie lângă, foarte atent programele de guvernare ale PSD-ului și ale PNL-ului, că m-am gândit că sunt principalele partide cu șanse reale. Eu, cum bine știți și vă amintiți alături de prietenul și colegul de plato Oreste, am făcut o profeție și pe care sper să o fi nimerit la vremea aia, că PMP-ul Traian Băsescu nu va fi un partid parlamentar, deci de-aia nu am venit atât de pregătit. Noroc că l-am ascultat alături de colegii de aici, pe Traian Băsescu. A fost prima oară de când l-am ascultat, după plecarea de la Cotroceni. Deci mă predau spunând că nu știu despre cei mai mulți trăieni băsești de care vorbeau colegii mei. Eu nu-l nu pot urmări la celelalte posturi, când are o atitudine mult mai diferită, înțeleg. Prefer să mă uit la realitate, prefer să mă uit la posturile de documentare, de așa mai departe, sau inclusiv la emisiuni cu o tentă mai de ochiată, mai de showbiz decât să urmăresc uh, aceste fandări și aceste jocuri mai puțin erotice ale lui Traian Băsescu de pe alte televiziuni. Dar foarte pe scurt, am să tot așa cu pixul și hârtia, disciplinat, am scos câteva idei lansate de fostul președinte de dumneavoastră, și, în primul rând, mi-a plăcut ideea asta cu punerea sub control legislativ al sistemului, era pe final a lansat tema. Foarte interesant, păi domnul Traian Băsescu, dumneata, ai călătorit sistemul ăsta, acum ai vrut 10 ani de zile, te-ai urcat pe el ca pe oaie, acum ce vrei să spui, că trebuie pus cum, că nu mai ești călare ma ta, și că poate nu mai e nimeni, sau poate vin alții în excepțiunea... Domniei tale. Asta nu înseamnă că sistemul nu mai e bun din momentul ăla Dar până atunci a fost foarte bun uh, La fel, sigur e această tentă a uh, victimei A bătrânelului obosit Care acum a are, are reajuns un om obișnuit Și, -și face acoperișul la casă, care E om alături e, de pe casă nu le-a avut în ultima da. perioadă Asta e clar adică, până În esență, -am sescu, -am băsescu este un individ Care a condus România Care putea să apese pe două butoane Și cădeau trei capete care rabata generalii cu multe stele în fața sa când avea chef, astea sunt lucruri reale și știute. Iar sistemul pe care spune dânsul că trebuie acum pus sub control legislativ este același sistem reprezentat, eu spun, cu toată responsabilitatea de distinsul domn, de exemplu Daniel Morar, care făcea sluși în fața lui Traian cu face și acum, și atunci n-a avut nicio revelație același domn președinte cu privire la cât de periculos este acest sistem. Probabil că domnul Daniel Morar nu era așa periculos când, repet, stătea în niște poziții mai puțin firești pentru un mascul. Și, în fine, ultima idee, iarăși desprinsă tot din acest mega-program pe care îl prezintă Traian Băsescu, legată de problema învățământului. Foarte interesant. Am înțeles că domnia s-a identificat această problemă a tinerilor analfabeți, cum le-a spus... Funcțional. Funcțional. Funcțional, da. Foarte interesant. Nu s-a putut face nimic pe perioada domniei sale pentru că am înțeles în cei 10 ani cât a condus România, a avut doar vreo 3 jumate și o guvernare bun, ok. Dar în perioada aia de 3 ani și jumătate, de exemplu, guvernul condus de acel domn mic de statură, dar foarte uh, obedient domnului Traian Băsescu, domnul premier Boc, a avut, de exemplu, un uh, ministru al învățământului, se numea Daniel Funeriu, care s-a remarcat, a fost extraordinar de, de prezent în spațiu public și s-a remarcat prin 3-4 lucruri fabuloase și a uitat anul nașterii, a spus că substantivul coleg este de gen neutru și a mai avut vreo 3-4 perle. Păi când ai venit cu un ministru, hai să nu-i spunem analfabet, dar cu reale probleme de comunicare și de relaționare cu limba română, n-ai cum să te aștepți ca să, să poți face ceva în domeniul ăsta. Dar, sigur, noua echipă a lui Traian Băsescu sunt convins că va fi mult mai performantă și nu va mai avea aceste personaje. Și o ultimă idee, și cu asta încheie, că poate m vizat personal, nu pe mine, ci breaz asta noastră, a, bine, mult mai decent de data asta a atins și povestea asta a jurnaliștilor pe care ce să vezi domnia asta nu i-a pus niciodată să facă nimic sau să-i spună ceva de bine Deși ei cântau ode și adevărate, eu știu, adevărate, nici nu știu cum să le spună, haide să spunem eu, laude sau lucruri de genul ăsta Păi nu, nu mergea domnia sa, a spus foarte clar la realitatea, dar nici nu era de așteptat. Însă ciracii domniei sale, însă apropiații domniilor sale, cumpăraseră aproape jumătate din media românească, o medie înfometată, hămesită, că s-a dus epoca anăstase, iar oamenii aia, ca și ursul la cir care înainte stă pe cărbunii în și dansează sau ca și câine la mor de foame, era obligată această parte a mediei să-i cânte odele respective pentru că altfel nu mai primea ceea ce era de, de primit. Așa că să spui, domnule, eu n-am pus pe nimeni. Păi n-ai pus dar ai avut o armată. Și nu o spunem noi, o spun rechizitorile DNA-ului astăzi, care arată negru pe alb, cum era cumpărată presa, prin cine, cine finanța, cum sponsoriza. Deci cu asta vorba unui celebru fost polițist domnul Șoric de la Neamț. Case closed, Traian Și-o vă mai spune în continuare. Haideți doamne. să vedem uh, următorul partid, Partid Național Liberal, domnule Tudorescu. Oh, doamne, am, după ce am citit cronica unui deces anunțat, uh, nu mi-am imaginat vreodată că voi putea aplica această schemă <coughs> partidelor politice din România. Nu știu ce se întâmplă cu PNL-ul. pare că e cuprins de un morb al sinuciderii. Toate acțiunile din ultima vreme, cel puțin coordonate de echipa doamnei Gorghiu, par cumva născute dintr-o depresie fantastică și dintr-o dorință extraordinară de a ieși de pe scena politică. Eu nu pot să-mi imaginez că există un orizont de așteptare concret politic al acestui partid. Nu mai reau acum să ne reamintim bâlbele de la locale campaniile electorale îngrozitor de straniu făcute. Am văzut ultimul clip al doamnei Alina Gorgiu cu copilașul care dă teamă să nu-i mănânce Liviu sandwich deși și să nu-i copieze victoraș temele. O îmbrățișează, doamne, pe doamna Alina Gorghiu cu căpuțul la piept așa și spune dacă nu erați dumneavoastră așa ca un fel de sfântă venită din uh, puritatea cerului, uh, nici nu vă deschidea. Să folosești și un copil într-o campanie electorală Un copil, sigur, al unei doamne Care este candidata Partidului Național Liberal Dar să te cațe Emoțional Manipularea se bazează pe emoție Campania electorală ne-a demonstrat domnul Trump Nu se bazează pe rațiune, ci se bazează Pe emoție, dar în emoția asta Să te folosești de un copil E aproape îngrozitor. Adică nu mă așteptam. Apreciez enorm pe domnul Isar, de exemplu. Soțul doamnei Gorghiu. Mi se pare că este un liberal să dea. Mă ui cu plăcere, la ascult cu plăcere. Înțeleg ce vrea să-mi spună. Îmi place de domnia sa. Nu-l văd la PNL. Îl văd doar în postura de consort. Nu e nici regina PNL-ului, doamna Alina Gorghiu, ca să aibă un prins consort mai valabil decât însă. Acum, eu nu cred, sincer, că PNL-ul are capacitatea să mobilizeze, iau așa subiectul domnului Trump, pentru că tot am vorbit de chestiunea asta, să mobilizeze electorat. Domnul Predoiu, dacă ar fi înțeles că domnul Nicușor dan în locale, avea nu numai în sondaje, dar realmente o șansă mult mai mare decât domnia sa să capaciteze votul pe partea dreaptă, Partidul Național Liberal ar fi înțeles că el nu are cum să fie locomotiv. El are doar și doar așa poate supraviețui de a fi vagon. Locomotiv, în momentul de față pe partea dreaptă este USR. -ul. Îmi pare rău pentru PNL. Un partid istoric, sigur, ciuntit, fragmentat. Încă de la domnul Radu Cumpeanu, Dumnezeu să-l ierte, pe atunci Partid Național Istoric Liberat și proprii pe rege președinte a fost primul mare de clivaj așa. față de electoratul tradițional al Partidului Național Liberal. În istoria acestui partid, poate cel mai groaznic eveniment, mai groaznic decât guvernarea cu PSD-ul, lumea uită că PNL-ul, usl -ul au, au avut o guvernare împreună. Mai tristă decât această guvernare, mie mi se pare, uh, mixtura asta contra naturii cu PDL-ul. Pentru că PDL-ul, dacă îl privim în istorie, a avut o misiune clară din laboratoarele FSN-ului să compromită toate partidele istorice. Vă reamintesc că Partidul Național Creștință Rănești și Democrat, care a avut în momentul alegerii președintelui Emil Constantinescu în 1996 un vot de investire cu credibilitate foarte, foarte mare, de aproape 50 și ceva, 60%, a sfârșit în mai puțin de patru ani cu 3%. Se poate explica această prăbușire în încrederea publicului românesc prin oculta de care au dat dovadă întotdeauna că sunt foarte abili oamenii lui Traian Băsescu. Deci Traian Băsescu a reușit performanța să lichideze Partidul Național Creștin și Democrat din Alianța, da, și nu mai fac apel la amințirile de dumneavoastră, pentru că cine vrea de mai găsește pe Google. Dar PDL-ul pare astăzi că și-a încheiat a doua mare misiune istorică trasată, probabil de dincolo de prut cu mult, poate de dincolo de Volga, și anume de a compromite definitiv singure două formațiuni politice care ar fi putut să ne reîntoarcă pe noi la România interbelică, adică la România frumoasă. Partidele istorice, sărăniștii și cu liberalii. Astăzi, liberalii, dacă sunt învinși, eu cred că sunt învinși 80% din cauza pederișilor și 20% din cauza incompetenței. Ai unei incompetențe crase. Și atunci, casele de sondare astăzi nu sondează corect. Nici în Statele Unite, am văzut marge de eroare de peste 10-15%, nu se poate. Adică dacă ai mai mult de 5% marje de eroare și ești o casă de sondare de serioasă, de te duci acasă, nu știu, deschizi o altă afacere. Eu cred sincer, astăzi, deși toate sondajele nouă ne spun că PNL-ul este uh, conducătorul uh, ostilităților, între ghilimele, pe partea dreaptă, cred că se înșeală, cred că nu mai este de mult. În marile orașe, PNL-ul a pierdut startup-ul. PNL-ul este condiționat, în mod ciudat, și vorbeam și cu Laurențiu în pauză, de votul pe care îl primesc nu pedeliștii, ci anumiți lideri, unii nominale, așa, de la PDL. Adică dacă PNL-ul are o șansă să mai strângă niște voturi, nu le poate strânge el, ci tot prin niște pedeliști care în teritoriu s-au înșurubat foarte bine și pe sistemul mazării au mai și făcut ceva. Au și fura mult, dar au mai și făcut ceva. Sunt orași în Transilvania conduse de pedeliști, care arată foarte bine. Aradu arată bine, Clujul arată bine. Nu ai ce să le plăcezi. Alba Iulia arată foarte bine. Mureșul. În zona PNL-ului tradițional, PNL-și ăștia care iau moștenit de la strămoșilor uh, o anumită burghezie, o anumită comoditate. Nu sunt oameni de partid. PNL-ul nu are un activ de partid. PNL-ul nu are o rotire a cadrelor în sensul sănătos, nu în sensul comunist. Nu are o filozofie a cadrelor. PNL-ul apelează cu succes numai la formule exterioare. Domnul Dănaidă, da, nu are nicio legătură cu pnl -ul. Este o personalitate de anvergură care probabil a cedat uh, bătăilor la ușă doamnei Alina Gorghiu care bate la copii și la domni mai în vârstă, probabil să le spună că cineva, nu știu, să nu-i furedăm pensie sau nu-mi nu dau seama exact care a fost chestiunea, dar succesul PNL-ului se datorează doar outsiderilor. PNL-ul a avut succes cu Iohannis, care nu era membru PNL. PNL-ul are succes, dacă are succes, cu domnul Dănăilă, cu azi domn extraordinar, care vin domnul din afara. Domnul Câțu. și așa mai departe. cu dar... domnul Cioloș? Cu domnul, domnul Cioloș, C sigur, C pe C acum C se cațără... Eu, eu am apreciat că domnul Cioloș nu s-a amestecat la mitingul ăla cu PNL-ul foarte tare, pentru că nu are ce să caute acolo domnul Cioloș la PNL. Domnul Cioloș, eu l-aș vedea mai degrabă la USR, adică dacă tot facem o schimbare, dacă tot vrem o revoluție revanșată, pentru că Revoluția din 89-90 a fost confiscată de o lovitură de stat dată de Camarila lui Ioniliescu. Prin schimbarea clasei politice astea. Nu pot să am simpatie în față de PNL când văd un afiș cu un unul de împușcărie care spune o susțin pe mama. Domnul Cătălin Chereche și apare într-un afiș o susține pe mama, adică toți mafioții iau și eu, mama lor, sau cum. Și vrea PNL-ul să mă convingă pe mine, tradiționalist de dreapta, să votez așa ceva? Nu pot. Masa critică a votanților PNL este diferită de masa critică a votanților PSD. Pe cei care votează PSD-ul nu interesează probleme de moralitate, nu interesează probleme de corupție, interesează un pic de eficiență economică și să mai primească ceva în plus, că sunt majoritatea dintre ei foarte săraci. Altă chestiune, nu ti se pare ciudat să votezi de 26 de ani pe niște socialiști care te țin de fiecare dată la fel de sărac? Asta e o întrebare redundant. Și atunci, pentru mine, PNL-ul este un cal mort. Și cu asta am închis. Domnule Iosif Buble. Eu ți-aș pleca de la, tot de la sondaj, de la cifre. Pe orice cifre, în momentul ăsta, PNL-ul nu sare de 30 sau dacă sare de 30 în sondajul de propriu undeva la 33, neponderat. Asta înseamnă că nu-și vor face orice calcul vor face, nu prea au cum să ajungă la guvernare cu oricine vor face alianța. Doar dacă vor face cu PSD-ul, ceea ce deocamdată pe declarațiile publice văd că nu se poate. Pe declarațiile publice, atât domnul Dragnea și Alina eu. Numai că, în continuare, PNL-ul sunt două partide. Deși au conducere unică, prin forțată, prin plecarea lui Vasile Blaga, în continuare au acolo un prim vicepreședinte care e un fel de copreședinte și partidele acționează diferit. Dacă vă uitați la televizor, trimit comunicatori. Pentru că sunt două partide și pentru că trebuie să ia și dintr-o parte de la fostul PNL și de la fostul PDL, trimite acolo și foști pedeliști. Veroși, adică ajung la televizor, oameni care au o imagine foarte proastă și vorbesc despre PNL. Și vezi emisiuni cu psd spunându-le lor cum ar fi trebuit să facă. El tăi salarii și el ne spune, să o dau. Păi tu ai tăiat. Nu poate să transmită nimica. Și oamenii spun, doamne, ce e acolo, e PNL sau e PNL? Ce se întâmplă acolo? Asta una. Apoi. Ei au o anumită masă. Spui că nu sunt anumiți unii nominali prin Ardeal sau prin sunt anumiți oameni care atrag voturi. Sunt, dar mai au și șef de Consiliu de țene. Dar nu că sunt au... peneliști aia, pentru că au fost gospodari. Lumea îi votează vec, nominal, nu votează pe, pe, pe Dar ei partid. sunt acolo și au format deja o chestie. Au neamuri angajate acolo. Sunt anumite județe cum e Suceava cum e Aradu, cum e Timișoara, unde domină și unde au și unde atrag pentru că au anumiți primari. Primarii, până la urmă, sunt legați prin legea aceea și nu pot să facă mare șmecherie decât în județele în care PSD-și mai sunt și mai împart anumite chestii. Dar, fără totul despre putere aici. Și trecând acum în partea mai ascunsă, este în pnl un, un vânt așa în care spune, domnule, orice s-ar întâmpla, trebuie să facem ce putem face noi aici, că restul se face sus va face Claus o mișcare, o șmecherie. Vedeți voi că el insistă cu și zice că fără și cine poate să fie de la Pederia, dacă nu domnul Dragnea, dacă nu i Dragnea, atunci cine că ne pune pe noi. Face -l... țineți minte că aveau pe pedeliștii vechi aveau o chestiune. Nu știu în ce va fi, va face Băsescu o șmecherie și vom merge și la guvernare din nou. Așa se întâmplă și aici. Și foarte mulți liberali, în momentul ăsta au tras pe dreapta, au fugit din București foarte mulți Și, rog, nici nu intrau pe listă prin București. Ănci stau ascunși toți și deja s-au făcut nu știu dacă ați auzit, s-au făcut de miniștri. Cine să fie... știți că tot... Dar și pe de era pe ministru ministru Ei, ca să poată să facă liste, să se gândească măcar, se ar trebui să obțină 30 și... Se Deocamdată sunt la 20 și rare. Sunt oameni 7, care deja 6. sunt, se văd miniștri, au fost miniștri, se văd miniștri în continuare, secretari de stat și au împărțit deja unde fiecare merg, ce agenții iau și au împărțit deja, se împart, pentru că ei spun, domnule puterea se emanează de la Cotroceni. Cotroceni nu emană putere, deci va face ceva și ne va merge mai stai decât cel condus de Traian Băsescu și... Nu știu dacă au înțeles dacă mesajul de pe lui pentru Dacă n-au înțeles... Sunt... E, fiind despre putere, oamenii Spun că vor range la putere și vor face. Și aici singura lor dilemă e cu USR-ul. Pentru ei, USR-ul e o necunoscută, să-i ajutăm, să nu sărim la gâtul lor în campanie, pentru că dacă te basi cu PSD-ul, nu câștigi nimic de acolo. Câștigi tot din partea asta -laltă. Și nu știu dacă se atage sau nu atace, pentru că, pe de o parte, au nevoie de votul lor în Parlament pentru a face anumite majorități. La vot, nu pot să mă bat cu ei, că aici e altă problemă. Atunci, părerea mea că vă sta foarte mult ascunși. PNL-iști, așteptând să treacă furtuna, să vadă ce se întâmplă. Și aici mă refer puțin la conducerea PNL-ului, unde nu știu dacă s-a văzut, așa a fost așa o mișcare pe sfârșit în ultimele luni, în care au fost foarte multe interimate. Nu mi se pare suspect că la București toate conducerile filialelor de sector sunt, sunt alese. Dar București este numit. În țară, majoritatea filialelor sunt numite sau sunt făcute pe niște înțelegeri. Asta înseamnă că după alegeri se așteaptă. Oarecum, ca la vremuri noi, tot noi -sinecuride. să rămânem. Și vor sinecuride. căuta și caută motive să spună, domnule, am pierdut alegerile pentru că în continuare au fost, i-am să la o parte, pentru că pe înțelegerea n mers, pentru că n-am mers pe înțelegerea altă, pentru că ei încearcă să rămână oarecum la butoane și încet, încet veți vedea că PDL-ul plus PNL-ul practic se contractă și ajung la același scor pe care l-a avut înainte PNL-ul vechi. Și pnl plus PDL nu mai înseamnă 2, ci înseamnă 1 cu 1. 1 nu 1 cu 1 plus 2, fac 2. Și aici vor ajunge la o șmecherie foarte, foarte urâtă și sunt foarte multe înțelegeri subterane pentru foarte mulți ca să scape de ceea ce va veni dacă va fi după. Pentru că dacă nu vor avea scorul de intrare la guvernare și președintele, după cum cred eu, cum a, a spus că va respecta Constituția, nu știu cu penal, fără penal, cum va fi formula asta, și nu va fi o mare coaliție, va fi și în un Domnule Bucura, Partiul Național Liberal. Da, bun. Aici s-a spus cam tot ce era de spus. pnl nu a reușit nici pe departe să depășească momentul unei împerechiere nefirești, mă refer la nou PNL, da? O bigubare PDL-PNL care s-a dovedit, se dovedește pe zi ce trece, de nedigerat. Și cred că cel mai bun moment în care s-a văzut această împerechiere nefirească, cum am denumit-o, a fost momentul alegerilor locale. Când, de exemplu, această contraperformanță imensă, zic eu, să pierzi Bucureștiu exhaustiv în totalitate, asta nu se putea face foarte ușor. Era foarte greu, ca într-un oraș eminamente de dreapta, cu un public de cu tot o altă natură decât cel al PSD-ului tradițional să nu reușești să iei niciun sector. Asta e o dovadă de impotență politică, asta e clar. Să pierzi, F, uh, să pierzi F Da, e doară, imposibil. Adică mai un... mult de atât nu știu ce mai puteau să piardă. Habar n-am. Probabil ar cu totul, dar asta mă rog. Și nu cred că e departe și momentul ăla. Acum, de ce s-a întâmplat chestiunea asta... E greu să ne facem noi o analiză. E o disperare a unora de altora, de a se consolida acolo, de a-și lua poziții, de a da la gioale pe românește celelalte tabere. Cert este că din povestea asta n-are cum să iasă nimic. Și faptul că după locale, pentru că mi s-a părut momentul cheie al PNL-ului, chiar vorbeam, eram aici în studiu și ziceam, Domne, e momentul în care oamenii ăștia ar trebui să se trezească. Era momentul în care PNL-ul încă mai avea doi copreședinți și noi ne dădeam cu părerea imediat aici la cal Domne, trebuie să se trezească Atât de bine s-au trezit, dacă ne amintim cu toți, încât cei doi copreședinți au ieșit de mână și ne-au explicat cum a câștigat PNL-ul alegerile Deci aia a fost maxim Ei erau puși la pământ la și ne explicau cum au câștigat și ce victorie răsunătoare Bun, probabil că același tip de victorie va fi și pe 11 decembrie și aici iar s-a spus foarte bine cred că asta așteaptă cu toții minunea de la Cotroceni care să le dea o gură de oxigen, să-i pună pe funcții, și așa mai departe. Nici măcar mă așteptam, de asta vă spuneam că am citit astăzi ambele programe, și ale PNL-ului, și ale PSL-ului, mă așteptam ca măcar din punerea al scriitorilor, al oamenilor ăstora, care să dea o față frumoasă o față foarte frumoasă promisiunilor electorale, că toți promiți și o să vedeți și la PSD că acolo mi-am pus mâinile în cap când am văzut ce promisiuni îi fac. dar Și mă așteptam ca acest program să fie unul mai cu agațament, să spunem așa. Sunt aceleași elemente caduce pe care le-a promis PNL-ul din 2007-2008. 8 spitale regionale, ăsta e un program pe care l-a făcut și -l, îl pusese pe piață Eugen Nicolescu. Nu știu dacă vă mai amintiți, era un fost ministru pe vremuri, 2007-2008. Șef. șeful deputaților PNL. Da, despre asta vorbim. E aceeași, aceeași îmbălsămare a unor uh, proiecte de-astea grandioase și puse astăzi în context uh, atâta vreme cât sigur. Ai nevoie de ele pentru că ai o criză în sănătate, ai avut un colectiv, ai avut nozocomialele și vii cu povestea asta. E frumoasă, e plăcută, dar o, o proiecte de-astea când numai studiile de fezabilitate și de prefezabilitate la vremea respectivă ale acelor opt spitale au costat niște zeci, dacă nu chiar sute de milioane și acum să vin să spui domnule, noi chiar o să facem în câțiva ani după ce ne bagă Iohannis astea așa scurt spitalele astea, m-au cam, cam lăsat rece. Nu știu cât mai pot să creadă alegătorii în astfel de proiecte. Repet, nu m-a dat pe spate acest program. Așteptam lucruri mai concrete, mai palpabile și altfel decât tipul ăsta de promisiuni pompieristice pe care le arată ceilalți. Și o să vedeți când ajungem la PSD? Că e, acolo e moartea. Adică ce acolo te îngrozești? Domnul cum, ce. Cum da, nu sunt, nu sunt fanul PNL, dar aș vrea să fac o poză cât se poate mă rog. de corect acestui partid pentru că, sigur, avem multe motive să spunem că PNL-ul este cum este, e rău, a făcut lucrurile pro și așa mai departe. Dar hai să încercăm să vedem și partea cealaltă a paharului. PNL-ul are la ora actuală președinția României. E partidul care a câștigat alegerile prezidențiale. Sigur, putem intra în discuție cu Iohannis, că nu a fost... În... Nu are nicio importanță. Este partidul care a câștigat alegerile prezidențiale. Este partidul care susține pe premierul actual Dacian Cioloș pentru un nou mandat. Mai susține și altcineva, nu contează, dar e important și asta. Este partidul care a reacționat corect atunci când liderii săi au fost uh, acuzați în dosare de corupție. Ultimul exemplu, Vasile Blaga. Este partidul care a depășit testul liderului. E acel test pe care uh, îl dau toate partidele când vine vorba să dispară liderul. Dacă Traian Băsescu dispare de la PNP, păi dispare și PMP, ul Dacă dispare că pescută de la Alde, dispare și Alde. PNL-ul nu e în aceeași situație. Că dispare Alina Gorghiu, sau că a dispărut Vasile Blaga, sau cine mai fi, în acest partid rămâne cu o cotă importantă. 4, acum 8 ani, ca să nu vorbesc de această paranteză nefericită a istoriei cu sle Acest partid avea undeva la 12%. Era condus pe vremea aceea de fostul premier Torician. Sigur, un scor uh, mai mare obținut după acea uh, nebunie cu mărirea pensiilor, o măsură absolut irresponsabilă de fostul premier, care sigur că a ridicat cota uh, spectaculos de la 12% la 18%, dacă nu mă înșel, dar. Scorul real al partidului, dacă te ridice anul, nu a atunci cu banii țării în momentul de criză planetară, era undeva la 12%. Astăzi e undeva, din ce înțeleg că au văzut colegii sondaje de opinie, aproape de 3 ori mai mult sau de 2 ori și ceva. 5. E nevoie să ieși din București și să încerci să vezi ce se întâmplă în țară. E cumva nedrept să spui că. Acest partid este praf și pulbere, pentru că nu e așa dacă mergi în teritoriu. Repet, am fost zilele trecute într-un turneu interesant și am văzut uh, filiale. Uh, am fost la întâlniri cu cărțile, nu cu PNL-ul, dar au venit, uh, bineînțeles, oameni din zona de dreapta. Uh, au venit și liberali și useriș, și PNP-și, și așa mai departe. Uh, de pildă la Vrancea e un tânăr, Cătălin Toma, șeful filialei. Nu exista acum câteva timp. Un profesor de țară, de la Jariștea, a câștigat primăria acolo, liberal, dintotdeauna, deci nu pe de list vechi, luat și pus șeful filialei. Păi, din ce am văzut acolo, omul a reformat destul de bine organizația, astfel încât, la ora actuală, oprișan, celebrul baron PSR de Vrancea, S-a speriat să candideze împotriva acestui tânăr că domnul la Senat și a fugit la cameră, dacă nu mă înșel. Am văzut foarte mulți tineri, profesori, moment, oameni... Nu candidează. Nici nu candidează. În fine, înțeleg că la un moment dat vrea să canideze la cameră, acum înțeleg că nici nu mai candidează. Bun, am văzut emulații, am văzut emoții, am văzut energie bună acolo, oameni simpli, vezi pe fața lor că nu sunt nici uh, chemați de PMP nici de Băsescu, nu-i vor pur și să facă politică pentru că au înțeles probabil unii dintre ei la un moment dat că fără să faci politică nu poți să schimbi lucrurile în jurul tău. Uh, am fost după aceea, vă spuneam, la Suceava uh, faptul că fruturi a obținut 60% la alegerile locale de două ori când scură pe țara partidului. Asta n-are legătură nici cu PDL-ul, nici cu uh, Baroniada sau cu... are legătură cu ce a făcut omul acolo. Uh, sigur, situația este valabilă și în cazul altor șefi de uh, județe, poți să fie și de la PSD, dacă nu au dosare penale, poți să fie și de la alte partide care inevitabil uh, sunt văzuți bine în zonă și din această imagine bună a lor se transferă cotă importantă în alegerile uh, care or fi ele, locale sau parlamentare. Deci una peste alta... PNL-ul sigur că traversează o situație dificilă, mai ales după alegerile locale, după ce s-a întâmplat la București, dar cred că nu se putea altfel. E un partid care nu are soarta PSD-ului să moștenească un mare bazin electoral, fostul partid comunist, să moștenească administrația de stat în special, care sigur că e puternic pentru orice partid, și are soarta partidului pe care lumea îl vrea sau Mă rog, e văzut drept alternativă la PSD, dar n-are instrumentele PSD-ului. Mai mult, această fuziune recentă cu PDL-ul poate fi privită și din perspectiva asta, domne. nu s-a omogenizat, se mănâncă între ei, dar eu n-am văzut pe unde am fost, poate în alte părți o fi așa. N-am văzut semnele astea, din potriva, am văzut la Franța, cum vă spuneam, un fost liberal, adică un, un liberal din un, un fost membru PNL, din PNL-ul vechi tânăr și dorin să facă lucrurile bune, am văzut Asuceava un fost, într-adevăr, membru PDL actual, PNL nou, flutur care iarăși face lucrurile bine acolo. Uh, cred că și din acest punct de vedere, din percepția mea de, din teren, cred că au depășit momentul critic al acestei fuziuni. Sigur, mai e mult lung drum lung până departe, cum spune românul, dar dacă, dacă vor să rămână partid important să nu se risipească în alte zări, nu sunt condamnați să continue pe drumul ăsta. Una peste alta, ca să închei uh, ce cred despre PNL, că PNL nu avea altă soartă decât asta în care se află astăzi. Un partid care uh, e obligat să suporte competiția cu alte formațiuni uh, care mănâncă din publicul de dreapta, PMP, uh, chiar și al de votanți uh, votanței Moniche Macovei sau nu știu unde se duce acum, uh, iată anr sau cine mai e. Pe când PSD-ul nu are competiția asta, e mult mai liniștit și ca atare nu-și face grijă de PNL-ul. Bă, da. în Italia PNL-ul și în diaspora, în general, cred că s-a prezentat destul de rău în ultima perioadă, întrucât uh, au propus candidați pentru diaspora care nu au nicio legătură cu diaspora, domnul Voicu, care a fost chiar uh, apostrofat și luat un pic la mișto de colegii de partid, spunându-i, Șobolanul a ieșit la, la înaintare, Uh, ar fi putut ar fi putut să se evite această situație pentru că în diaspora sunt foarte mulți uh, români care se regăsesc în, uh, în doctrina liberală și chiar uh, mulți dintre ei au militat de-a lungul timpului au contribuit, au pus umărul să se întâmple ceva poate vor reuși în, uh, acum în pe ultima sută de metri, să recupereze cumva și să, confundă, să confunde cumva ideile electoratului din diaspora prin faptul că actualul guvern a propus și a are în dezbatere publică câteva programe dedicate diaspori, start-up diaspora, agro-diaspora, care într-un fel sau altul se plasează dintr-o parte în alta, de la guvernul și către PNL. Dar, repet, situația este destul de delicată și dezamăgitoare, mult pentru românii din diaspora, care au militat și au crezut și cred în continuare în Partidul Național Liberal. Poate le, dau, le dăm o sugestie pe... Această, cu această ocazie să încerce să repare cumva. Este păcat, repet, eu din poziția neutră, politic vorbind, insist că în diaspora trebuie să avem și formațiuni politice care să militeze și să contribuie cumva de la distanță la reformarea clasei politice din țară. Da, aș vrea să continuăm discuția noastră cu. Este o așteptare foarte mare în eschire lumea, Partidul Social-Democrat. Domnul Eoreste Teodorescu. Încerc să fiu cât pot de obiectiv, pentru că toată lumea știe că subiectiv sunt împotriva continuatorilor fesenistilor. Și atunci n-am cum să fiu foarte simpatizant PSD. Dar mă voi strădui să fac o analiză cât se poate de corect. PSD-ul depinde foarte mult de lider. PSD-ul Ion Iliescu a depins în integralitatea destinului său politic de măestria și de instructajul pe care l-a avut Ion Iliescu la începutul anilor 90. După Ion Iliescu a venit un președinte... De o altă factură la PSD și mă refer aici la Mircea Gioană, nu mă refer la Adrian Năstase. Adrian Năstase, pentru mine, este reprezintă același rău pentru România pe care îl reprezintă și Traian Băsescu. și atunci eu nu vreau să pămânez pe Adrian Năstase, consider că nu are nimic bun în politica mare pentru România pe care a făcut-o. Poate greșesc, poate că dă soare lucruri bune, dar nu l am observat eu. Și atunci, pentru mine, Ion Iriescu și Adrian Năstase sunt același tip de lider. Un lider fără personalitate proprie, care ascultă de un desfășurător născut nici nu cred că în România, Adoratoare. din punctul meu de vedere. Și atunci eu nu-i consider pe lider lideri naționali. Iliescu și să sunt mai degrabă niște lideri internaționaliști decât naționali. PSD-ul cu Mircea Joană a făcut o schimbare foarte profundă de macaz. Adică s-a onorabilizat. Domnul Mircea Joană ca lider mai pro-american, mai școlit pe afară, dar nu pe afară la Moscova, ci mai spre Washington, acolo, a adus un suflu de Partid Social modern, sau mai modern Partidului Social Democrat. Guvernarea Victor Ponta și președinția lui Victor Ponta a însemnat o întoarcere a Partidului Social Democrat în anii de glorie al lui Ion Iliescu. Adică tânărul bolșevic s-a străduit să fie mai patetic și mai penibil decât bătrânul Edec. Și a reușit. Acum, Liviu Dragnea E un histrion, e un vulpoi. Încă nu e bătrân ca vulpoi, dar e șmecher. E șmecher să dea. Dar un șmecher care știe să-și dozeze foarte bine uh, între a fi și a nu fi frecventat. Adică eu cred că Dragnea e un tip de dialog. E un om cu care se poate discuta, un om care înțelege lucrurile, înțelege și contextele și pare așa mai contemporan cu ceea ce se întâmplă până în 2016. În schimb, Problema Partidului Social Democrat este că el nu a reușit fundamental să se despartă de niște zone oligarhice și niște centre de putere care au, luat, au confiscat această țară și care n-au legătură cu nicio ideologie. Nici măcar n-au legătură cu partidul ăsta. Provin din rândul acestui partid, dar l-au transces de mult. Și atunci eu așa aș vedea lucrurile pe viitor. Aș vedea o formațiune de stânga, de factură europeană, reală, Trebuie să existe. Așa e împărțită lumea democratică. Avem alternative, două oferte. Una care încurajează inițiativa privată, hai să zicem, politica liberală și așa mai departe, și după patru ani de liberalism, dacă luăm modelul francez, e sănătos să vină unul să aibă o protecție socială, să mai ajusteze pe unde au exagerat tăi, și așa mai departe. Eu visesc ca cetățean și la un fel de PNL, dar european, nu dâmbovițean și oribil cum e ăsta, și la un PSD nu mafiot și sudat în intestinele puterii oculte, ci un PSD corect, gen ala Ivan, europarlamentar, așa, nu știu, că am să personific uh, într-un personaj ideal de partid. Eu cred că dacă electoratul de dreapta și eu cred că publicul care se uite la Realitatea TV vibrează mai degrabă în zona de dreapta decât în zona de stânga ar înțelege că neprezența la vot nu face altceva decât să încurajeze PSD-ul pentru că PSD-ul este cel mai bine organizat partid. Este o mașinărie politică, cum a spus și la Orențiu Ciocăzanu mai devreme. Este, are mijloacele de a obține votul prin disciplină și prin aparat de partid și prin organizare, pentru că Cosmâncă a fost un fel de luceafăr al organizării alegerilor și el a lăsat acolo cu limbă de moarte mai tinerilor săi confrați o metodologie de a organiza votul perfect. Dacă noi dorim să schimbăm fundamental România după 26 de ani de faliment generalizat, ar trebui să participăm la vot. Neprezența la vot a electoratului de dreapta va face ca PSD-ul să câștige alegerile. Vorbeam noi în pauză și cu toții am convenit aici, am mai studiat și noi sondaje și împărtășind unul altuia din experiențe, că o prezență la vot care ar sări de 45% spre 50%, Doamne ajută să fie și de peste 50%, așează PSD-ul la un loc mai corect în societatea românească, adică undeva la un 30-35%. PSD-ul realmente dacă nu s-ar lăsa nici el îmbătat de sondajele astea pe care le și plătește foarte scump ca să se simtă el pe cai mari. PSD-ul are 45%. Să fie foarte clar, nici acum nu are 45%. Are în jur de 40%. Dar la o prezență mai mare de 45-46% din electorat la vot, el va scădea. Cred că este sănătos în primul rând ca și PNL-ul și PSD-ul n-au reușit, deși președintele Iohannis a dat răgaz de un an prin instaurarea unui guvern tehnocrat partidelor politice să se reformeze. N-a dorit nimeni să fim conduși de tehnocrație. A fost o perioadă tampon. Se pare că nici PNL-ul și nici PSD-ul n-au înțeles acest mesaj. Refuzând cu încăpățânare să se reformeze, ele trebuie cumva să se reajusteze. Poate nu acum, că alegerile vor fi peste o lună. Dar cred că electoratul ca în America poate să încurce niște jocuri și niște planuri. Și eu invit pe români să vină la vot și să voteze orice, dar să vină tinerii din orașe, oamenii care trăiesc în mediul privat și care nu depind, nu stau cu mâna întinsă la niciun stat și la niciun fel de partid și la niciun fel de guvern, ar trebui să-și ia destinul în mâini. Noi și îmi pare rău, nu vreau să fiu înțeles greșit. Destinul nostru a fost hotărât doar de bugetari. Destinul nostru a fost hotărât doar de România de la stat, pentru că ei au votat cel mai disciplinat. România privată, România liberală, dar nu ca partid liberal, ci liberală în gândire și în concepte, E prea comodă ca să voteze, e prea sitterită ca să voteze. A căzut în această capcană de manipulare în care toți sunt la fel. Ei încearcă acum să o compromită pe Chiove și să-i compromită structurile de forță, pe helvic, pe Cordia, pe toți aceștia care mișcă cumva România către o altă direcție, ca lumea să se plictisească, să zică că tot e un joc politic, tot e o mizerie, toți dracu sunt aceea și apă și un pământ, nu votez. E, asta e o capcană. Veniți, fraților, și votați, pentru că votul contează, ne-a demonstrat-o Donald Trump. Corect. Domnule Iosif Bube, numai că donald ației Trump. ației social -Democrat. Da, Foarte mulți oameni, acum, a la America, se întreabă, domnule, cine va deconta în România, cine va beneficia în România de a, ce a fost în Statele Unite. Și numai că la noi e un pic dos, așa, partidul care pare antisistem, e un pic unul care ține cu valorile care au fost contestate în America. Și nu se știe de ce e aici. Numai că vă aduc aminte, Donald Trump, pe lângă faptul că a mobilizat, a și spus niște lucruri la televizor. Și în urmă, la omul ăla a venit și a spus: O, ta impozite, eu vă scap de imigranță A venit cu un program rudimentar, dar a venit cu un program. Cu un program. Să Agresiv pe locuri, radical, e, dar. Dacă mă uit o... acum la televizor, eu sunt foarte curios. Bucură să-l dai și mie te rog programul PNL-ului, că l-am văzut. Am da, e de la partid, <laughs> să să să... <laughs> <public. Așa? laughs> da. Trebuie să-l. Bun, și mai Vrei să-l. Să-l lași pe site ca și votanții. O să vină după alegeri, nu Nu că vreau să compar. Ce văd eu? Văd la televizor niște socialdemocrați care vin cu un program liberal. Cel. Văd în asta, parlament, asta e marea găserniță. Cine le-a învățat, asta a învățat, asta -a învățat vin li, Vin socialdemocrații cu tăieri de taxe. Și liberalii nu știu cum să facă să da, plece da, din sală. Da, da, pe care caut. tot ei l-au crescut, adică, da, Nu fim zic, zic, sunt alți oameni acum, nu știu Taxele nici. puse de ponta, le stai da, acum dragle. Hai să fim serioși. Eu spun de percepția publică, așa parla. Da, de da, legăzor. percepția publică de când e manipularea o armă. Iar apoi, ne uităm pe sondaje. Peste sondaje foarte clar și luat matematic, peste de un are cunoscut să că nu câștigă? Câștigă. Problema e cu cine face majoritate ca să facă o guvernare, Problema dacă nu face o guvernare cât și dacă președintele poate să-i se să să impună sau să nu se impună să pună anumit premier. Aici vorbim de Constituție, de PNL. de cei ul acolo. obține peste 40%, IOSI și PNL-ul sub 30%, nu are ce face președintele și va pune. Băi nu, dar premierul e și USR ul care poate lângă PNL să contrabaraseze. Aduci... Adică... Nu, dar ai să 10-12%. Eu cred că am subestimat președinte, aveam un președinte, trebuia care a trecut într-o noapte într o parte în alta o bucățică mare. Dacă sper să nu atent, mai vedem astfel de lucruri, sincer. Dacă vă uitați toate... foarte atent partidele, sau au reformat oarecum pe jumătate. Cei care au fost puși pe liste, pentru că acum au putut să facă listele, au trecut prin filtrul președinților. Acolo n-au intrat oricine. A intrat oamenii care sunt siguri că nu vor pleca, în principiu, pentru a face cele majorități. Acum contează foarte mult de prezența la urne. Dacă prezența va fi foarte mare la urne, acel procent mare de masă care spui tu că vine foarte organizată la vot, va fi mai mic sau mai mare? în funcție de procent. De asemenea, vă aduc aminte că și în America mă uitam și mă uitam să văd, domnule, cum au venit oamenii la vot, ce am mânat în luptă. Acolo e o masă întreagă de mașină de partid. N-aș proma faptul ăsta că PSD-ul e mai organizat decât PNL-ul. Foarte bine și aș vrea să am partide cât mai profesionalizate. Adică să am secretar general în România, de exemplu, doar secretarul general de la UDMR e plătit. Adică aș vrea să văd oameni de partid care asta fac, se ocupă cu mașina de partid. Mă duc să -l... Nu-l faci pe om să meargă la vot doar spunându-i hai la vot că e frumos, e liberal pentru tine. Și eu cu ce rămân în buzunar? Până la urmă că asta e despre alegeri. Ei vorbesc despre putere, să ajungă la putere să fie ministri, secretar de stat, right. nu știu ce, iar eu vorbesc ce să am în buzunar. Asta e cu programele. Acum, PSD-ul stă foarte bine pe organizare, are foarte mult după alegerile locale, a câștigat, dacă în București au câștigat 45% fără să aibă primarii, în momentul ăsta au primarii și mă aștept să fie foarte mare în București. Aici încurcă doar un ul masiv. Dacă nu vor fi probleme cu iarna și doamna Firea care are niște inițiative de zine să te cu mâinile de Dacă nu vor fi probleme în București cu zăpada și cu alte lucruri și va trece cu bine de zona asta, s-ar putea să ia foarte mult. Dacă însă vor fi probleme cu zăpada și va deconta pe primarul general și pe primarul sector, atunci s-ar putea să fie un pic mai slabă și să nu fie probleme de corupție. Până atunci să nu apară un dosar sau să nu fie alte probleme. Dar în rest, în principiu, în țară, pe zonele tradiționale, vor defila. Am văzut că este acum și această găselniță cu primarii, cum e domnul Olguța, cum sunt alții, care nu cred că vor părăsi primăria, dar s-au înțeles în cursa electorală și trag listele. Da, da, asta, asta este asta arată un cinism, arată un Iușca, adică tu ești primar ales și oamenii te-au investit cu încredere să conduci o comunitate și tu îi trădezi ducându-te în parlament. o prostie. Bun, și spune să că va câștiga o Vasilescu. Ce face? Renunță la primărie sau renunță la postul de deputat? Nu e o bătaie de, de joc. Păi, și atunci ce candidați dacă renunță. E o bătaie de joc. E sau partidul? aici e o bătăie aici de joc. -a -a aici botez a botez botez de joc. Nu, aici o își bate joc de propriul său electorat. Dar mai bine neprimar ce votează acolo. Nu mai, e la Nu, mai mult. Da, mai mult. E o strategie. Da, e o strategie bună pentru partid. Eu, văd, da, o determin... da, eu da, văd o determinare da, aici de a merge spre guvernare. Ați văzut că eu nu zic tot timpul, zic, nu prezentăm prim-ministru. De ce? Pentru că în momentul în care prezinți prim-ministru, ai tendința să faci cine a propus să erați. Cioloș Cutare. Ce bube ăsta? Ai așa, ai așa, ai așa. Exact și deja peste o lună, dragi spectatori, foarte în moment... peste o lună de zile. La această oră vom fi în direct și vom discuta despre rezultatele alegerilor. Vom avea deja numărători la această oră. Sper să da. și netul ca Moldova, să numere în timp real, ca să da. vedem... Extraordinar, în în Moldoveni. M-au impresionat. Da. Nu, în Italia, zilele trecute, s-a adus în discuție inclusiv comportamentul Partidului Social-Democrat vis-a-vis de rectoratul din afară și de nevoile acestea. Cu siguranță au multe, multe probleme cu diaspora, inclusiv cei de la PSD, pentru că în momentul de față nu au prezentat candidați, program, un program electoral, încă toată lumea se, se luptă cu acele taxe consulare. De 25 de ani, toată lumea vrea să scadă taxele consulare. Dar în uh, diaspora sunt alte probleme. Sunt probleme de, pentru care noi ne luptăm de atâta timp să, să creăm niște programe pentru reintegrarea românilor uh, din diaspora, pentru reîntoarcerea acestora, pentru atragerea investitorilor români din diaspora. chestiuni care nu, nu prea le, le abordează niciunul dintre partidele politice în momentul de față. Motiv pentru care noi, în zilele trecute la Roma, am avut o discuție Asociația Română din Italia și am hotărât și, uite, profit de această ocazie să lansăm apelul pe care noi vrem să mergem în prajma acestor alegeri. Apelul care va circula din Italia, de la Asociația Română din Italia, va fi votat și pentru noi care se va adresa în continuare celor dragi acasă. Dar, în primul rând, pentru cei care sunt nelămuriți, nu se regăsesc în programa electorală și dat fiind fiindcă alegerile parlamentare votez persoana, nu neapărat partidul. Am... Acum e invers. Poftim? Acum e invers. Da, din păcate. Am uh, convenit cu toții să uh, îi și cu un slogan. Cei care nu se regăsesc în programul electoral a niciunui candidat din stânga, dreapta, PNL, etc. Să uh, facem un vot de protest pe modelul uh, nu neapărat uh, Donald Trump, dar uh, și, mai, uh, și mai interesant. Uh, votul nostru de protest a trebuit să sune afară cu corupția din România. Adică nu votăm, nu votăm. Nu votăm ne-a apărat un candidat, dar scriem pe buletinul de vot acest slogan. Afară cu corupția din România. Am o întrebare. De ce prezența tot timpul a fost tradițional foarte mică în diaspora? Păi de ce? Dacă nu-mi dați candidați. Și atunci dacă... Dacă nu-mi dați candidați care se atragă. E în continuare 42 locuri. Rar de aici. Aici problema. vota 3 milioane că au toți șase candidați. Nu, dar crește masa de prezență la vot. Aici. Nu, dacă crește, da, prezența la vot, pe, pe, pe procent. Dacă trebuie dar să votăm, dar ei au tot șase Aici e altceva. De ce să propune eu probleme pentru diaspora dacă ei vin în prezență mică la vot? Păi da, vină... e așa. Nu, atenție, atenție, că aici destineți cu cutia Pandora. Nu, nu, eu întreb. Pentru, vă spun, da, atât el... timp cât partidele politice uh, ne, ne aruncă uh, niște candidați catapultați, care nu au nicio treabă cu diaspora, Correct. automat nimeni nu iese la vot. Pe cine să votezi? Da, soluția, vă, soluția, în de de soluția, în momentul de față asta. Este aceasta soluția momentul de față să ieșim să votăm un vot de protest afară cu corupția din România, să scrim exact asta pe buletinul de vot. Domnule Bucura. Da. m ați lăsat așa la urmă cu PSD-ul, știți că v-am spus că a, da, <laughs> da. E bine ultimul scapă urmă. te las, -o, o să fiu <laughs> relativ scurt. Uh, o să încep cu o imagine, o expresie plastică așa. Eu cred că să le arăți unor lihniți de foame, o halcă mare așa de carne, tu știind și că nu vrei să le odai, dar și că nu poți să le odai, este un gest de maximă ticăloșie, cum vrei să-i spunem, politică, umană, punct. Și acum am să explic de ce am venit cu această imagine și o pun în contextul întrebării dumneavoastră legate de PSD. Liderul PSD-ului, domnul Liviu Dragnea și cei care s-au raliat în spatele domniei sale, forțează în aceste zile celebrul proiect de lege privind majorările salariilor din sănătate și învățământ. Foarte bine. Acolo avem de-a face cu două categorii sociale care cred că se identifică foarte bine în acei lichniți de foame pe care i-am descris. Da? Să faci această propunere. Tu fiind un vulpoi, cum spunea Oreste poate nu foarte bătrând, dar versat. Și știind foarte clar că ai o lege expres care îți spune că cu șase luni înainte nu poți să faci nicio majorare, înseamnă că ești un bandit, un. un nu știu cum vrei să spun. Pentru că știi din start că acelor oameni morți de foame, tu le promiți o himeră. De ce faci asta? Nu mai vrei să le câștigi votul, pe asta înseamnă că ești, cum am spus, puncte, puncte. Asta legat de proiecte. Pentru că nu puteți să-mi spuneți că în contextul ăsta nimeni, niciun jurist, niciun specialist de la PSD n-a putut să-l tragă de haină sau de a flaușați pe domnul Dragnea și să-i spună alo, șeful, mai ușor cu pianul pe scârcă ne facem de râs. cu asta întrebare. rog. Dacă cu șase luni înainte n-ai voie să crești, să faci mișcările astea, în ordonanță era o creștere Mai guvernului? da. Da PNL-ul și nici guvernul n-au criticat la curte pe ideea asta. Eu n-am văzut de pre... nu, ce... nu, nu critică eu, niște amorsi și niște. Nu este, că și ați niște amorți și niște nu sunt tare să există, nu să ntragă să pe dar nu e precizarea asta nici o lege, 6 luni înainte să la. Nu e cum să modifici codul fiscal. Codul mă, Legea responsabilității fiscale de un fiscal. A, lasă-mă. Bun, hai să mă să ideea, nu mai mă, mă nu, scoate la... din filul, logică nu e. Doi, proiectele, proiectele din, cam v-am spus, paralel, am citit liberali, am criticat și pe aia cu lor, cu chimerele lor, hai să vedem cu chimerele PSD-ului. eu n am regăsit în acest proiect niște proiecte mărețe pe care același domn Dragnea le-a prezentat românilor de-a lungul timpului. Celebra autostradă București-Alexandria. N-am văzut un program ăsta de guvernare. Nu mai știm nimic de ea, nu mai există. Uh, aeroportul, Deși la e Taylor... de necesar. aeroportul la Telorman. și nu este, domnul să avem la Brașov. cum poți să cornești la motoarele la Brașov, acolo? Că... că e unul dintre cele mai sărace județe dacă nu faci aeroportul la Telorman. Să ai tu ca lider orgoliu ca toate lucrurile astea de care ai vorbit să le vezi în programul tău de guvernare? Hidrocentrală, în județ, la fel. Era. unde? Tot la Telorman tot de, prin vocea acelui domnului domn, luăm să vremii. Nu apare. Și nu, mai, mai mult nu mai zice iar nimic de o lege, legea, de proiectul a legii regionalizării, pe care același domn cu studii superioare în domeniul administrației publice l-a promovat, iar Curtea Constituțională este primul și unicul caz în istorie, L-a declarat constituțional cap coada toate articolele. Dar deci testional. Da, nu, testi da cu nu, nu, nu. Adică poți să mai greșești, toți cine nu muncește, nu greșește, dar poți să mai greșești. Dar să le greșești toate înseamnă că ai o problemă cu școala. Și cu asta închei că iarăși voi fi scurt, însă m-a bucurat legat de PSD o veste pe care tot domnul președinte Dragnea a dat-o românilor, recent, Legat de numele premierului. Știți că s-a tot vorbit cu la domnule, nu e normal să te duci în fața românilor, să n-ai o ofertă de premier, nu țin vrăjerile astea, domne nu-l scoatem să nu-l ia de neau. Domne românii trebuie să știe, măcar ăștia târgti, ăștia de liberali, că o spunem cu toată responsabilitatea, de multe serii, s-au într-un final în spatele zeului Cioloș domne, zic, domnule, mă lumina, ni-l asumăm. Ei n-au venit, dar ne-au liniștit cu asta e pet închei. Pentru că domnul Dragnea a spus recent. Că viitorul premier va fi un domn care arată bine. Corect? Din punctul meu de vedere, două idei s-au a... Din punctul meu de Din. vedere, aici am văzut două uh, lucruri care m-au bucurat. Uh, aici, sigur, unii erau și a întrebat, domne, înseamnă că, sigur, nu e el, că nu poți. Dacă ai cioraf, la flăușia și nu știu. aici nu vreau să fiu răutăcioasă, nu știu dacă o fi el sau nu. Dar eu m-am bucurat că, dacă a spus un domn care arată bine. Și atenție, nu vă spune uh, această frază un misogin. Știți că iubesc femeile și le-aș le promova în toate funcțiile? Pentru că <laughs> sunt foarte multe femei cu talent, da? Nu îndoim, înseamnă, <laughs> <domnului> prin știrea <laughs> Domnului Dragnea, înseamnă că nu vom avea Premier o doamnă sau o domnișoară? Deci niciuna din bombele sexy pe care domnul Dragnea le-a promovat de-a lungul timpului în politica românească nu va fi premierul României după 11 decembrie. Și asta mie mi-a luat piatră de pe inimă. Și să avem doamna Cătălina Ștefănescu, cel mai tânăr deputat bomba sexy care patru ani de zile în parlament. Dacă vreunul de aici de la masă îmi spuneți vreun proiect legislativ pe care l-a făcut. Proiectul Șova. Șapo. a bun, proiectul Șova aveți dreptate. Nici tânăra doamnă care... Repet, mie îmi place. Îmi place acum. Este o doamnă, domnișoară, voluptoasă, interesantă și cu nume exotic. Și ei la Dulamit, parcă. Este la fel un nou proiect al domnului Dragnea. Nici una din aceste doamne nu va fi premierul României și atunci eu m-am liniștit. Dăi să vă întreb ceva, domnul Bucura. vă văd așa la orele asta, Să fiți așa și peste o lună de zile, exact peste o lună. Între domnul Dâncu și domnul Cioloș. Tu am să pe cine a, mă puneți ca în istoria regerea răului cel mic <laughs> <acuma>. <laughs> Nu, eu vă întreb păi e tehnocratul dreptei Și nu e tehnocratul stângi N-am altă opțiune, trebuie, o să iau unul din ei păi Bun, ce să fac? trebuie să iau, pentru că Mi-a spus o întrebare și mie nu -mi place să evit un răspuns L-aș lua pe domnul Dâncu L-aș lua pe domnul Dâncu Dar nu cu Un PSD bloc așa Raliat în spatele domniei sale Ci cu o alianță În spatele domniei sale Am înțeles. Domnul Ciocăzanu, PSD Așa aș să vorbesc despre PSD echilibrat. <laughs> Așa cum a trebuit să... Stai... Tot... Așa nimeriți că trebuie să vorbiți echilibrat. Ați fost și la Treambăsescu, da. erați Dacă vrem să fim o țară normală, trebuie, fie trebuie, trebuie să fie presă fi normală. Normal. Dar presa asta din România, în parte, e anormală, dar e e ea presă. este produsul guvernării PSD. și Este produsul nu guvernării, este produsul stăpânirii PSD. PSD, urmașul direct al uh, fostului Partid Comunist, care a pus mâna pe Revoluție, cum spunea și Oreste, am văzut acum comunicatul Parchetului General prin crimă. Okay. Uh, și pentru asta, sigur că așteptăm să vă dăm niște sentințe la un moment dat, după 20 ceva de ani. Slavă Domnului! Dar interesant de PSD, uh, de vorbire la modul următor. Practic, PSD a moșit acest dezastru pe care îl vedem cu toți în jurul nostru astăzi, dar el este profitorul acestui dezastru. Deoarece că astăzi procentele de care vorbim în dreptul PSD-ului sunt pe seama acestei românii, făcută praf de 27 de ani, dreapta e pulverizată și atunci cine câștigă? Și vine acea mentalitate, Domne, nai, ai dom'le, toți sunt o apă și un pământ, totul cu ăștia. PSD-ul este oglinda cea mai fidelă a societății românești și cred că este profitulul principal al fricii. În acest partid, oricine ar fi la putere, cine ar fi la conducerea lui, fie că e domnul Dragnea, mustața domnului Dragnea, domnul Ponta sau cine mai fi, în el se vor regăsi inevitabil. Pensionarii care se tem să rămână fără pensie, sau să-i se taie pensia. Angajații la stat care se tem să rămână fără job, dacă se reformează România și atunci la stat, intri prin performanță, prin meserie, prin capacitate, bine, e altceva. Nu mai ești stăpân pe geo, pe viață. Cei care au contracte private, au companii private și care depind de stat, că în România capitalismul de gumetrie nășit de părintele politic al domnului Dragnea toașu Iescu, este acesta. Privatul depinde de stat. Nu e o, asta nu e o țară normală. Trăim într-o țară anormală, în o democratură cu capa, cum bine spuneam, în anii 90 și cine poate să profite de această societate, decât cel care a născut-o. PSD-ul. Altfel, sigur că nu știu ce va, ce va trebui să se întâmple în țara asta ca să nu mai vorbim la maniera asta. Oricât aș vrea să vorbesc cum se cade și de domnul Dragnea, și de domnul Ponta, și de PSD, nu poți. Pentru că ei au fost de fapt la putere tot timpul, de 27 de ani. N-a fost nici Băsescu, vorbim de Băsescu. N-a fost nici Tăriceanu. Nu, a fost PSD-ul. și urmașii săi. România e anormală astăzi. Uniunea vorbind de PNL, că hai să facem această scurtă trimitere la PNL. PNL ar trebui să se ocupe de oamenii care vor să facă afaceri din țara asta, care să trăiască din riscul, din munca lor. N-am auzit vorbindu-se, pentru că psd a făcut prac, practic, praf ideea de inițiativă privată. Acum, în ziua de azi, dacă vei să ai o afacere, depinzi stat. Bate-ți, dai șpagă armatei de inspectori care vin și scout în nod în papură și să... Trăiesc foarte bine din asta. Baia au comisioane, am auzit că sunt uh, angajați pe la nu știu ce instituție, protecția consumatorului, care și au mașini într-un an de zile din comisioane de amenzi. Că sunt planuri de amenzi și în ziua de azi. Ce înseamnă asta? Transformarea privatului într-un fel de iobag pe moșia statului. La nu mai e liber. Vorbim de America. America, acolo e libertate. Vorbeam cu cineva, o familie din California, are o afacere deschisă acum patru ani. Niciun control. Zic, decalați totul la milimetru, nu? Din moment ce. Da, ce încasăm pe card și pe cec, da. Ce încasăm, ieși, nu. Nimic. Păi și statul vă lasă? Da, ne lasă. Pentru că e mulțumit cu ce declarăm. Eu am job, dau joburi, plătesc impozit și ce îmi rămâne mie, investesc și în afacere și în mine. Asta înseamnă să îți pese de viitorul unei țări care vrea să fie democrație. Nu-i pasă domnului Dragnea, nu-i pasă nimănui. De aceea, domnul Dragnea va câștiga, sau cine va fi în locul domniei sale, va câștiga mereu alegerile sau măcar va fi pe primul loc tot timpul, pentru că România nu este o țară liberă. Aș vrea pentru fiecare dintre noastre un minut și jumătate, avem exact șapte minute până la sfârșitul emisiunii, să vorbiți, Oreste Teodorescu, despre USR și alianța noastră. În cazul domnului Alde, Tăricean nu contează doar prestația domnului Tăricean. Eu am de vorbit exclusiv. mai mult la PNL și atunci am să spun mai puțin. Eu cred mult în faptul că la USR sunt niște comunicatori foarte buni, adică USR-ul are mai mulți comunicatori decât PNL-ul și PSD-ul la un loc. Îl remarc pe domnul Costescu, mi-a făcut o impresie extraordinar de bună. de Arman, mi se pare o prezență pe cât de tonică, pe atât de articulată în ceea ce spune nici ușor și așa mai departe, Cozic, Ghirău, sunt câțiva, zice, deci, v-am spus doar patru, ceea ce dacă îmi cere de la PNL sau de la PSD, nu găsesc patru atât de repede. Cred că tinerii, cred că cei care lucrează în mediul antreprenorial, cred că România privată, trebuie să iasă de sub dictatura, de, democratura, cum a spus bine Laurențiu, României de stat coordonată de politicieni. Eu, eu, personal, simpatizez cu domnul Maria Munteanu și cu, nu știu, cu partidul domnului sale. Sunt niște oameni drăguți acolo. Am fost așa la un ceai și am văzut niște oameni drăguți acolo și oameni competenți. Noi avem nevoie de o forță conservatoare. Discursul lui Maria Munteanu, să știți că este discursul foarte asemănător cu a Republicanilor din Statele Unite. Domnia sa dorește să așeze totuși în Parlamentul României și niște valori tradiționale. Creștini ortodoxe, patrimoniale, adică noi trebuie să fim patrioți, nu naționaliști neapărat. Adică tot, tot, tot, toată isteria asta că Maria Munteanu e un legionar, că formațiunea asta va duce, va readuce uh, pogromul împotriva evreia, că ceva în, penibil. Mă rog, nu mai... A mai fost și un invitată pe aici pe la tine pe o emisiune care tot o ține langa pe treaba asta și atunci nici nu vreau să-i pomenez numele că suntem total pe barica de opuse. Cred că ar fi sănătos ca o formațiune tradiționalistă să, cu 5-6% care să intre în Parlamentul României, care să fie atentă când vorbim de soroșizare, de globalizare, de lucruri pe care, uite, americanii le-au remarcat și le-au amendat în Statele Unite. E important ca în jocul ăsta de-a puterea să înțelegem că noi românii avem nevoie și de cineva care înainte de toate să pună România. Eu am văzut că unii înainte de toate pun Europa, alții înainte de toate pun Rusia, alții pun America, foarte puțini politicieni din România pun în primul rând și în primul rând România. Asta am observat-o la Maria Munteanu, că pe el îl interesează mai mult de toate România. Am observat-o chiar și la Partidul România Marea lui Florin Zanfirescu. Am avut-o eu. Am, am râs de Partidul România Marea din tot timpul și mi s-a părut o glumă proastă, foarte proastă. Dar văzându pe Florința Alfirescu la tine în emisiune vorbind atât de frumos și atât de cald despre valorile astea de 2000 și ceva de ani ale poporului ăsta, trebuie să le prezerve cineva. De aceea eu cred că sănătos ar fi pentru România ca UDMREU această nenorocire care alături de PSD și de toate celelalte formațiuni politice. Este o, o, o, o rușine pentru această țară, UDMR-ul nu mai are ce să caute în Parlamentul României, unii care plâng ca niște mimoze de fiecare dată când vorbim de 1918, unii care își spun doliu în piept când vorbim despre marea noastră uh, Românie și așa mai departe, noi să-i votăm pe ăștia în Parlament și atunci, da, în locul UDMR-ului vrea să intre Marea Munte. Și chiar și PRM-ul, dacă USR se poate, fără dată. Alianța Vorbim de două partide total diferite. Total diferite. De asta le-am și pus în. Da. În cazul USR-ului, eu n-are marcat atâta comunicatori că nu prea știu și eu are marcat altceva, ca venind din presă și lovindu-mă de ei direct. Sunt foarte închiși. Mă așteptam ca un partid liber, de genul ăsta, care vine cu tinerii frumoși și liberi, să fie un pic mai deschis. Au avut tot felul de reuniuni de partii, toate programele de partii sunt la secret. Au avut un congres secret nu, nu penetrați ușor de tot de de golani, Nu vreau să iau așa, dar de PSD, de PNL, că sunt Ce dar puteai să mergi înăuntru să vorbești cu ei, să vezi cine votează, cum votează, nu la USR, nici măcar ne în Parlament. Au fost secret, totul e secret acolo. Vrei să vorbești cu cineva? Nu poți să vorbești cu nimeni. Eu așa, o pare o castă, par o, o chată de inițiați care ce are votul. Vor lua destul de mult, pentru că eu o masă de oameni foarte nemulțumită, ce nu văd acolo, la fel văd o ceartă de oameni care vor intra în parlament și se vor rupe. Vor avea pe PPD-ului pentru că nu ține nimic la oaltă. Doar ura... Da, eu îmi împărțe... cer scuze, vă trebui să vă întrerup. În schimb, sunteți invitații noștri pentru că noi vom avea de la ora 22.15 în fiecare seară analize de politică. Cu analiști politici. Noi suntem jurnaliști, analiști, nu candidați, așa că veți fi invitații noștri. Doar de la ora 9 la 10 vom avea interviuri, în, nu în fiecare seară cu uh, candidați sau cu președinți de partide, dezbatere politică, în rest va fi analiză. Deci analiștii și jurnaliștii vor conta enorm în următoarele 30 de zile la Realitatea TV. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc uh, dumneavoastră mult uh, succes. Aștept textele dumneavoastră și comentariile. Uh, dumneavoastră, dragi spectatori, respectatori, vă doresc toate cele bune. Noi ne vedem duminică seara la Jocuri de Putere, ora 21, Vasile Dâncu, apoi un duplex cu Chișinău. Să sperăm că la Chișinău vom primi de la Chișinău vom primi vești bune Români, basarabeni, mergeți la vot. Toți cei din România ar trebui să mergeți la vot este un gest pe care îl puteți face pentru frații voștri, pentru părinții voștri, pentru rudele voastre de dincolo de prut. Ne vedem duminică seara, Jocuri de Putere. Până atunci nu uitați să iubiți România în fiecare zi. La revedere!